Zotin tonë falenderojmë për çti falë, udhzim e kërkojmë salavatet selamët, përshëndetjet më të mira me pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alejhi وسللم, shokët ti e tij besnik, familjen e tij të pastër dhe të ndarshme, dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij të mira der në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të, të vazhdojmë në ciklin e muajit Ramazanit, ku ë thamse do të flasim për moralin, sjelljet, karakteret e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam ende jemi brenda familjes së tij, alayhi salatu vesselam, ku përmendëm si silloj me gratë e veta, me bijat e veta, me nipat e vet, e kur dal njeriu pak më larg, takohet me ajo që quhet fisi i njeriu, aqraballahukum, ajalarët, kushërit Andaj, e kështu me radhë. Andaj sot do flasim me Lejnin Allahu te bareke ve teala, si silloj alayhi salatu vesselam dhe si ndërton të raport me e cila është bota e vdhezërve të babës, e vdhezërve të uh, babgjyshit, praje e cila quëtë fisi, fisi i tina. Për ingamberi a.s. nuk e kam rri e babën e vetë, as babë vetë nuk e kam rri për ingamberi a.s. Mirë po për ingamberi a.s. a gjalarët e vetë, e sidomos atës që e kam pranuar islamin për e tëre, si Abasi dhe Hamza, i ka trajtuar si mi pas babalarë, i ka trajtuar si mi pas babalarë, Anay Peygamberi Ali Salatu Wassalam e, e tregoj një model dhe rrënëk të shkëlqyer në trajtimin e tij me axhallarët e vet. Me axhallarët? Evet. Anay kanë arsur shumë prej ë trajtimeve dhe skenave dhe ngjarjeve nga Peygamberi Ali Salatu Wassalam ku Peygamberi Ali Salatu Wassalam e çmonte shumë fisin. E çmonte shumë e, familjen e vet. Madje Peygamberi Ali Salatu Wassalam shpësh har për ta ngritur moralin e familjes së vet. Krenoj me atë se unë jam I fisit tuaj Unë jam nipi juaj Unë e juve ju kam ajalar, kushëri, ekstumeral A dhe shëtë me lejnë Allah u te bare kjo e tjera Dhe dashojmë si siloj aj Me ajalarët e vetë Përfshikë tu edhe halat, edhe tezët Edhe djemë të ajës, djemë të halët, djemë të tezëve Krejtë tu e kemi përqëllim me Kushëri edhe me Akrabëllëk të cilin ne njojmë Në gjuën, gjuën, gjuën tonë Për nga më më më më më më më më dykun uh, mbi tëtë uh, ajalar mirë po vetëm 4 prejtëre e kanë mërije në pengamberi 2 prejtëre e kanë branu islamin e 2 prejtëre e kanë refuzuar pengamberin të onë sallallahu aleyhi wasallam. andaj pengamberi aleyhi salatu sallam do uh, mënë ne në interesojnë këtët dy të sët e kanë branu islamin se me to ka pas trajtim mirë po sa për të njo kush kanë qenë ajalar të pengamberit aleyhi salatu wa salam. Uh, Acalorde pejgamberit alayhisallatu wasallam kanë cin ah ai tësë e quajtur pejgamber alayhisallatu wasallam luan i Allahut, esedullah, luan i Zotit të bareke vë te bareke وتعالى dhe e ka quajtur zotnia i shahidave Hamza ibiri Abdul Muttalibit radiyallahu anhu wardaho. Gjithashtu ahja i pejgamberit alayhisallatu wasallam ka cin Abbasi, i cili njëherë parë uh, Shumë djemë edhe shumë nipa Edhe fisi i këtina Djemë të këtina e ka në dhejtë shtetin e muslimane Por një kohë të gjatë dikun 500 vite 500, 500 vite Aja tjetëri për ingamberit a lejtë salatë të salam është Abdul Uzza Ebu Lehebi Ebu Lehebi cile ka refuzume o amedin a lejtë salatë të salam Gjithashtu a, aja tjetëri për ingamberit a lejtë salatë të salam është Ebu Talibi Ebu Talibi ibn Abdul Muttalib domon ajatsin itili kan dihmu shon posa ka pranu fein Allahu Jellal Jellal Jalal gjithashtu prej axhalladve te pejgamberit alayhi salatu sallam sad nuk e kanmri pejgamberin alayhi salallahu alam per pejgamber ay zubayr zubayr ibni abdul muttalib gjithashtu abdul kabe gjithashtu prej axhalladve ka qen njeri i cile ka bosen al muqawam ada adrar ada quthami ada muhira gjithashtu prej axhalladve ka bos emi njeri prej tyre al ghaidaq Aba i njohër me emrin Musab Gjithashtu prej agjalarve të ti ka qenë Aleisa, Të agjalarve pengamberit Alehi sallatësëm ka qenë në ufeli Edhe ka qenë prej agjalarve të ti El Harith Prej të si të vinë shumë djemë të agjës pengamberit Salallahu aleyhi ve sellem Më i madhi prej agjalarve Ka qenë Harithi Nërsa më i vagli agjë u kanë Abasi Abasi Mijaj pengamberit Salallahu aleyhi ve sellem Shumë të çfarë emrave që kau përmendën, nuk i kam ka ripi nga Medalaj sallallahu alaihi ve salam, dhe nuk e kanë mri si pejgamber. Nuk i ka mri e kanë mrië si pejgamber pos katër prej tyre. Abu Talibi, Ebu Lehebi. Dy të cilët e kanë refuzuar, edhe dy që e kanë pranuar, kaq janë Hamza, edhe edhe Abasi radhiyallahu an. Pra këto janë vëllezrit e Abdullahut, babës pejgamberit sallallahu alaihi ve salam. Ai se i bërket hallave të pejgamberit alaihi salatu sallam Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas disa prej hallave, pra motrave të babës së tina, praitoreve kaqen Sofia, Safia, nana e Zubejr ibn al-Awamit, atë cila ka qenë muslimane dhe sahabe sheh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hallat e tër Atika, kaqen prej hallave të tij, gjithashtu ka pas njëra praitoreve ibn Barra, Umayma, uh, edhe Ummu Hakim al-Bayda. Të kanë qenë brej halëve të pengamberit Alehi salatu e selam e, Islamin për tëre e ka pranuar Vetëm e, Safia Edhe kjo e cila e ka pos emrin Atike, dy halëve të pengamberit Salatu e selam Djemë të migës Djemë të migës ka pos pengamberit Alehi salatu e selam 25 djemë të migës 25 djemë të migës Vetëm 2 janë bërë qafira Krej tjerë janë bërë muslimar Krej të kam pranuar Islamin dhe Muhamedi Salatu e selam Dy prajtëresh ka e kanë refuzuar, një ali prej tyre, djali i Abu Talib. Apo Ibn Talib Ibnu Abi Talib, vllau i Aliut. Apo dhe njëri djalë i Ebu Lehebit, Utaiba Ibnu Abi Lahab, djali i Ebu Lehebit, këto dy e kanë refuzuar. Së kam pranuar për pejgamberin Muhammedin alayhis salam, krejtë erë të kanë pranuar për pejgamber. Dikush më harrit, dikush më von, i parë djali Agjës që e ka pranuar, tetë vjeçar është Aliu radhiyallahu Radiyallahu an eh edhe proitorë të tjerë djemtë e Abu Talibit e Ibn Talibit si Aqili, si Abdullah ibn Abbas, si Fadl ibn Abbas, si Ubaydullah ibn Abbasi, Qutaybin ibn al-Abbas, si Abu Sufyan ibn ibn Harith, Rabi ibn al-Harith, krerë djemtë e Hajhes pejgamberit alayhisallahu alaihi wasallam janë bërë musliman te muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra çikave të Hajhes pejgamberit alayhisallahu alaihi wasallam ka pas dyshaprej proitorë. E njohura Ummu Hanan E bia e Ebu Talibi Gjithashtu Duba'a E bia e Zubejrit Vajz Ajës Gjithashtu uh, Durra E bia e Bulhejbit Ka qenë muslimane E ka pranu islamin Vajz Ajës pengamberit Alehi salatu selam E dhe e bia hamzis, umama, e Hamzës Umame E ka pranu e islamit E pengamberit Sallallahu Alehi Vesellem uh, Gjithashtu pengamberi Alehi salatu selam uh, Ka pos edhe Djemhale Të sede ka pranu islamin Të pengamberit Sallallahu Aleysa tani nuk do të recitojm shumë emra që mos të fokusohemi prej prej temës nga sa neve na intereson trajtimi Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Nuk kemi tu regjistruar emra por sa për ditë kush janë ta njerëz që i ka pasë familiar Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Pejgamberi alayhi salatu sallam ka pasë dhem Hale, Pretore Amiri, ka sheh Djalija, Djali Hallas pejgamberi alayhi salatu sallam, ibiri, ibaylas, Abdullah ibn Zuhairi, ibiri e Atikas Abdullah ibn Jahsh, Ubeidullah ibn al-Jahsh, Zubair ibn al-Awam, Zainab Abiha e Jahshit, Himna Abiha e Jahshit, të cilët kanë pranuar Islamin te Pejgamberi (ﷺ) postkina, i cili ka qen Ubeidullah ibn Jahsh. Njëri prej djemve të Hallës nuk e pranu s s shtu, edhe, uh, ka pranuar Islamin te Pejgamberi (ﷺ). Gjithashtu, për filozofin Logaritë, edhe ai që ka kaqsen ka Ali (ﷺ) me Allah prej qumështit. Nëse dini unë islam, e gëzistën të qka, nëse fmi ju për qumësht, për një nane, për një gruje, atëherë bëhet haram, që kërë që i bëhet haram për gjakit. Bëhet haram nga se ka morë prej gjakut asajnë. Në daj për nga mbëri a lejë sëratë sëram, ka pas disa vlezët prej, prej qumështit, prej gjinit. Prej tëre ka pas hamëzën, një gjënë vetë. Abo, pro kam për qumësht të një nanë. Gj por vajë prej jinit gjithashtu Ebū Sufyan ibn al-Harith, Ibnu Abdülmuttalib, ibn njëri prej djeverëve të Haxit, e ka pasur të vllajë prej prej jinit gjithashtu edhe Abdullah ibn al-Harith, edhe e ka pas motor prej xinit Sheima bint al-Harith, vajzën e Haxit, gjithashtu edhe një vajzë tjetër të Haxit, Enisa apo Unesa, vajzësi vaj, vaj, e kanë emërtuar këto i ka pasë pejgamberi alayhis sallatu sallam të familjes a, të Çungshit. Ka pas lidhje me to Në, në qumë Këto kanë qenë Familja shkurtimisht E pengamberit Alehi salat e sëram Si silej me këta njerës Rane kemi hake në daj agjalarve Kemi hake në daj djemëve të halës Në daj djemëve të migës Në daj djemëve të tezës Këto janë Hakët dhe sët i ka qartësuar Allahu të bare kjo e tjara E i ka zbatuar përpik shmërisht Muhamedi salallahu Alehi ve sellem E para Prej sileve të pengamberit Alehi salat e sëram Në da E ti nda ju metit Që t'ja respektojnë familjen Porosia e ti nda ju metit Që t'ja respektojnë familjen Adhe pengamberi salam, Që ka traspetuar Zajd ibn Arkam Njerë për uh, shokve t'pengamberi Që t'a salatu e selam uh, Tregon se pengamberi Që t'a salatu e selam E dit për ditve ka mojt khutbe Ka mojt khutbe Dhe ka falenderuar Allahum Gjelluala Ka mojt vajz Ka ligjeruar Ju ha ka përkujtuar Allahun të bare kjo e tjara Pastaj ju ka thonë kështu O ju njërës Unë jam njëri beshar, Unë jam pengamar Po unë jam njëri Andaj shpet pritet me ndrujet shpet, shpet pritet me më arni me lek Edhe me më amor shpirt Nëm vjen resuli për Allah E ka qyt me lekun i dërguari I Allahut Andaj ka thonë Une përja u la juve Dya manete Unë po ju ha ulau dy amanete. Amaneti i parë është libri i Allahut, Kur'ani. Me lexuar Kur'anin, me mësuar Kur'anin, me dashur Kur'anin, me udhëzuar për Kur'anin. Allahu na mundoiu se ta çojmë në vend këtë amanet Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Ka thënë në këtë libër, në këtë amanet që po ja ulau, në këtë libër e keni udhëzimin e Zotit. E keni dritën e Zotit. Kush ka pad për Kur'an, u ka ka për udhzim. Ku kush ka për Kur'an e ka gjetur rrugën e drejtë. Pastaj ka thënë Alaihi Sallatu Salam, e kush ja huq Kur'anit, ai devion. Ku s'mangët me Kur'anit, ai s'është rrug drejt. Edhe nëse është pasaniq, edhe nëse është autoritet, edhe nëse është krijetar, edhe nëse është perandor, ai s'ka mundsi më kon askush te Allahu Te Barekehu Te Ala. Onda i shigoni Ebu Lehib është ajë Muhamedi Te Sallatu Salam, prej të parëve të arabëve. Ai gjembi të parëve të arabëve. Apo Abdul Mutpalibi ka qenë nga autoritetet mërtë lartë atë arabëve Presidenca e arabëve Me gjitha ta Allah u gjaj ka malkuar në Kur'an Ti elezonë në Kur'an një surë E jam son e vladve to E në të atë surë që ka dhuhet Tebbet jede ebi leheb Va teb Malkuar qov dora ebu lehebit Ajo malku kejt Pra ti e malkon Ajën e Muhammed itale i salatës salam Edhe fiton shpërblim të zotit Te lexon Kur'anin, falësh te jamdhku axhën. Andajse ajti është mallkuar se se ka ndjekur Kur'anin dhe pejgamberin alayhis sallallahu alajim. Çka do për të tjerët? Apo andajta kush ja huç Kur'anit aj devion. Kjo është amaneti i parë. Pastaj tha alayhis sallallahu selam, "Dha amaneti i dytë çapoala juve ummetit Muhamedi sallallahu selam është ehlul beyti. Udhkilukum Allah fi ehl beyti." Ka thënë, "Familja ime." Po për ju përkujtojmë me Allahun Çot keni kujdes familen time. Pastaj ka thon, u kujtoi Allahun që të marrë respektoni familen time, pastaj prapër tretën herë ka thon, po u përkujtoi Allah, pra, po ju lutnan Allah, po ju po ju lutni në emër të Zotit të marrë respektoni familjen. Shikoj sa e ka dashur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam familjen, familjen e vet. Anaj uh, pejgamberi sallallahu selam ka thënë ndër njerëzit më shumë dhe që ka respektuar familjen që të da shonë s. S. S. me i pas ba mbejn familje me gjithë se në fe fetarisht me ba bëjt i qka jashtë të zotit o haram o shirk më shumë që i do njës pasha bukën pasha fmijen ma dhjetë dësa njërë zekan me ba bëjn fmijen ma shumë se Allah për shumë a i dhotë valla billa valla billa më në më abetit dhe pas a i dhotë musum shtin me ba dhe bëjn fmijen se fmija ma i mali do këtë se Allah u gjelluar në mbetim Që ka tha Alei Salat e Selam, kur erë njëri i cili e kishtë e meritu vdekir, ekzekutimin, edhe i tha, o Muhammed, po të bajben familje, lirom, pash familjen, tha, tha tje e respekton familjen, po të lutnam familje, lëqom, që ka tha Alei Salat e Selam, tha e vërdedo, ure e du shum familjen, lirë etës, ka meritu ekzekutimin, kërja ka përmen familjen, e ka lëshuë, ku është i morali Muhammedit Alei Salat e Selam, Ta këtë bëjmë bëjmë familje Me zi se është e është e ndalume Mirë po ka dash me ka du se po unë janë familjar Abo Edhe kërë më banë bëjmë familje Kliroj Andaj kërë kanë shkue e, Njerëzit kërë e ka sirup e mësa meken Abo Edhe ato kanë pasë gjaket e aj E kanë vra Shok, ja kanë vra A gjallart Plot Abo Kërë kanë ardhë atë njerëzit e kanë prit që tash Që ka me ndodhë me neve A ne ekzekuton A ne e volë gjakin a Kër i tha Alehi Salat e Salam Qëka me ndoni, qëka me ba me juve A më në shme para minuti Kër të takosh me dika njësili të takavra Këtë familjen Edhe të thot, ti dhu, qëta mërmejnë E të ashtu në baj me tyje Ata e ka njohë Mohamed Alehi Salat e Salam Edhe ata i kanë thanë Qëka mundën të me ba Bujarit, djali bujarit Djali bujarit, bab e bab gjishin Njërëzit mirë Ata rëtha, shkoni, se një të lirë ketë Dhe ketë i ka lir usellem anaj joya farshë mëson e ka treguar në pisën e tij dhe familjen e tij është rritja e namit familjes andaj tre herë tha dhe shikon th thon dietarët e ka lidh me Kur'anin familjen ka thon Ali alej, sallallahu alejhi wasalam është frik me dekun se un jam njeri di amanete po ja u la apo a ke vënë njëri kur ndron njëtë njerëzit e pritin çfarë po thot? Mu kanë njëri thjesht çfarë po thot? Parëmë do Muhammed A.S. Ka i të khutbe ka dhe në ojo njërës dyja manete Kur'anin dhe familjen time Mos, mos e ofendo një familjen time Rune në ndërë në familjes time Ana i dhoti më në haqërës kaleni Këtu ka argument Se në Kur'an Ka pesht ma dhe familia Mu për këtë arsyje Mas shirkut në Allahun Gjunaj ma i madhësht ma dy kanar Zinaja Dhe më respekti, mësë respektimi babës dhe narës Nëse e minni dhe e analizoni zinajen Pse e ka bo Allah u hanam zinajen Zinajen të ndërruar lezër është me fletë me një gruje të huj E mirë martesa qka Me fletë me një gruje Pak para një qaj të konë gruje huj Pse që kjo halal, që kjo tjetra sa halal Se pse e prish familjen Kaq Qfar ka tjetër A bo Në operacion Edhe në akt është kete njëta A mund të paramenoni Qka e dalon zinajen dhe martesën Qekat, qikoni Vecve në vandri, edhe baba i qikës Edhe i thot, apo ma jep qikën, a i thot, po Dëshmitari thot, e pranova Dëshmijën, se jadhave Picit i momentit e ka halal Qikon mund si mu po halal Pak para që saj, me pas flet, i shkanë haram Se, se tani ma u bo familje A, këtë ba është familja, ta është ka problem Ta është mere A, ba, andaj qikolo, u gje e boni të madhe familjen Anay tregoni moral të lart Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para. E dyta, pejgamberi alayhisallatu selam ka pas respekt të madh edhe ka pas emocion të madh për e, të ndjerët për familjes vet. Sigur që është nana e vet. Ai nuk e kamri nana vetë, ka mrinë ndonën e vet, dashka qen muslimane. Aminja. E miña nana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon e bu rrera se një predice e pejgamberit alayhisallatu selam onal nevorën e nanës së vet. Edhe Filoj me qajt Deri sa i bani ketë me qajt Ketë e tjere t'i bani i, Me qajt Edhe dykush e piti Se po qanë një rësulloha Tha për nga Mbire a.s. I kam lip izën Allahut Zotit tem Që të më mundsoj e me bëj stikfar Kër në në time A ma i tha jo E unë i thasha ka mundës i bërëm T'ja ja vizitoj vorën Tha shko Tha përstaj e më tukaj Më la me ardhë kdo A më se më la me bëj stikfar Dhe ka ard Se një ditë për i ditë e pengamberi Alei Salatë Shengon rrugës u kanal në dhe U kanal në dhe Edhe ka pa një vordë Edhe u nal Edhe ka nisë Sikur me folë me një njeri Pra e ka nisë mjë kujtu kujtime Dhe qka pina në zvetë Se se kam rinë në në vetë Shumë patë Derin gjash vite Edhe E shef Amn Khattabi Se oshtu kajt Alei Salatë dhe selam Edhe i ka thanë Ja Rasul Allah Se po kanë I ka thanë A i dini vorri kujtë të qëky Ka tha një vorri kujna Ka tha në kjo është vorri e minës Bies e wehbi Në anëstime Pas ta i ka tha në I kërkova zotit leje me arë këtu me vizitu Tha shko Pas ta i thash atë bajs të këfar Tha jo Si a falja se kur Edhe filloj me qaj Pas ta i thotë pengamberi ale i seratës e seram Edhe onë jam njeri Në kapi mërzia për në anëntime Në kapi mërzia Përnalën tema. Andaj fot ka çajt aj dhe kena kajt nameta me, me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kë ka sempre respekti i lartë dhe keni parasysh namën e dhëruolsë. Ktu s'ka, nuk ka feja ime kjo as e juja. Kjo feja e Zotit. Namën ka pas shkim alaihi sallallahu selam. Shkim, qafir. Ataj i ka thënë dha u jera, s'ka mevojë stiforhta. Andaj ka urdhëtit një një njëri te pejgamberi alaihi sallallahu selam dhe i ka thënë, baba hem ka dek para se me arti. Ku e ka i vënë në axirat? A din sa i muslim? I ka dhënë xhenen? Dhe e ka lës, më morzi shumë edhe ka shku. Përse do të ka dhënë? Thek, thema çat një herë, edhe një herë. Kur u kthi, ka thon, baba jam me baban tan janë nën zar mbash. Baba jam me baban tan janë nën zar mbash. Kjo vejë Zotit. Andaj ti që ke deklaruar la ilaha illallah Muhammad rasulullah, ruaje fort, çka e madhe. Nanën e ka bosht shkim. A mund të bëratu nanën e pastë shkim? Saqshe pas shef me vë, ti kthi elhamdulillah ta ka vë Allahu në, në muslimane. Ban ban istighfar për ta oh Allah falen edhe në temë. Kjo kjo kjo begati e madhe, që na shpejtan nuk ja din natëmitin. Andaj thale sallallahu selam edhe un jam njerëzi dhe i futi me çaj tre sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam. Kjo ka çembrit të moshirës dhe trajtimit të fisit të tij sallallahu alaihi dhe selam. Pra ë uh, trajtimit të mirë të moralshëm pejgamberit alaihi dhe selam është se pëngamberi a.s. Fejnë e vetë Islamë Se eftë e ka paracit familjartët vetë A da i kërë kërë këzbitë Fjallë allahë u gjëve në surën e shuara Va endirë Ashirët e kelë akrabin Fjellë i mishtë i ka thëllë allahë u gjëllu ala La i mëroj familjartët tu Ata dhe thot Ebi Urejra Se pëngamberi a.s. I ka thirë kurejshët Familjën e vetë fisën e gjallë Ta tina Kurejshë Këpër Kurshi, Abdumanaf, Hashimi. I ka thirr Kurajsht edoi ka than ishtru anfusakum. Shpotoni veten e juve. Shpotoni veten e juve sepse unet e Allahut synimoi kur gjatë. O Fisi Abdumanaf, si u bajte Allahu kur gjatë dobi? Pastaj i ka ju ka drejtuar axhallarëve vet. Abas, o xajem. Shpotoje veten se unë zbaj kur gjatë dobi te Zoti. Pasta ju ka drejtu halës vetë safijës Oj halë a jeme Shpotoje vetën se të Allahu kur gjatë zbaj dobi Pasta ju ka drejtu fatimës bijës vetë Ka dhënoj fatime e bija Muhammedin Alej Salatës Am Shpotoje vetën se unë nuk, nuk mujme të ba dobi Kur gjatë e Allahu u gjiluala Kjo ka, ka qenë zbatimi përpikt I pengamerit Alej Salatës Selam I trajtimit të mirë me familjen Me familjen e vetë Dhe në trasmetim tjetër ka, ka, ka ardhe Alej Salatës Selam Se ka thënë, gajra enelekum rahimen se e bullu havi belalija Ka thënë, me, me gjithë se, unës ju bajdo bitë Allahu, unë prap ju kanë fis Unë do të cilë mirë me juve në dunja, ata Allahu e mesejnë tjetër Andaj, muslimani cilët mirë me kejtë Apo, ky i ka pas pilot për pi jajalarve, e pilot për pi halave, shka e shkije O cilë mirë me të Apo, nështë anë, Allah unë auzohë të gjithë në trajtimën e mirat të zot i gazbrit Allahu te bareke ve teala gjithashtu pejgamberi alay salatu selam uh, për prezantimin e parë të islamit që ka baur ja ka baur ja djembë axhës vet mirpo shumë bitore kanë hezituar fillim kanë hezituar e i parë që si s'ka hezitua ka qenë ali radhiyallahu an e shumë bitore ka kanë hezituar kanë hezitu doon kanë ngurua andaj abasi një ditë për ditëve ka mbordi djalt axhës pejgamberit alay salatu selam e para se më uchiru me kja ebu sufian Ja pa, edhe ja ka quë, e ka binë se Dutë me thonë le ilahe ilallah Edhe thot Abasi E futa Ebu Sufjanin O meri dhe këtë mamore Tha i thosh në momës në se prak Se jam dhe qute për nga meri sallallahu alai sallam Se u kolej, e ka luftu të avrase Ebu Sufjanin Abasi ka thonë hec me muë Se unë jam agja i ti, unë të futi aty Edhe e ka fut, ka thonë ku qkojnë A minjar fjanin e parja dhu e sheduen le ilahe ilallah Sa e për këtë punat e po, këtë k Edha i ka ka dëshmu ka thon e shehdo alla ilaaha illa allah. Ilaha, edha i ka shujt. Abasi pe prit. Vazhdoje. E shehdo an muhammeda rasul allah. Dëshmoj se muamin zëm i dërguari allahut ka thon e bu sufjani se kjo edhe pak mkamet. Se ke pas kusherë. Rival. E vao rival ti shkojnë. Jan gon mocanik, jan gon djem të axhës. Ka thon që tu i ka thon Abasi ku ku për ty. Thuje më shpejt ça det. Shpëto Atër e ka thonë Shadeti Thotëmën Khattabi Për paksu në zuna Për paksu në zuna Se e tha E tha shadetin edhe mikis O konë agresor Ndaj Muhammed Sallallahu Alehu Sallem Andaj prej vlerave të, a, Djembet ajës Të parë një kështë ka fitue Aliju radiallahu an Andaj mas shumë Ti prej djembet ajës E ka adasht Aliju Mas shumë Ti prej djembet ajës E ka adasht Aliju radiallahu an Sëpse i parë e ka E ka e ka besu Muhameditin alayhi salatu wasalam. Allahu ta'ala Imam Tirmidhiu, hoja i njohur i muslimanëve, Imam Tirmidhiu i cili transmeton hadithe, ka thënë i pari prej burrave të mall që e ka pranuar Islamin është shoku i tij Ebubekri radhiyallahu anhu. Ai do të flasë për trajtimin me shok që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam më vonë. Dhe i pari prej grave që e ka pranuar Islamin ka qenë gruaja e tij Hatija radhiyallahu anha dhe i pari prej fëmijëve që e ka pranuar Islamin ka qenë Aliu. Kan thënë dieta që të tëra i ka pa o së pengamberi a.s. mas nga atin zemër se të partë e kanë besuë partë e kanë e kanë besuë Muhammedin sallallahu a.s. Kjo ka qëmë për të ratimit të mirë pengamberi të a.s. Gjithashtu për të ratimit të mirë pengamberi të a.s. ka qenë se nuk ka shlupe nuk i ka këpu qëpresat derin dakikin e funit të regonë sajitin në musejjibi Se përgaberi a.s. Kuri ka ardhë vdekja e bu talibit A gjëzvet dhe u edini historin e bu talibit Sa i ka një mua Dhe një fun i ka një mua Sallallahu a.s. Edhe i ka ardhë vdekja U shtrije me vdek Edhe ka ardhë e ka pas dost e bu gjeni Edhe kushëri e, e bu talibi Nëse përmësa me bu gjeni e ka kushëri Edhe bu talibi Alemangat Edhe ka ardhë Abdullajb një ubejt ebe umayye ibn al-mughira neon Ar e prae arab tejer kan edhe ka ard pirin gri e bu talibit edhe ata dy edhe muhamedi alayhi salatu sallam edhe muhamedi alayhi salatu sallam i thot ja ay ami o ajam qul la ilaha illa allah thuj la ilaha illa allah me nje fjal te cilën ka mundsiun ne polemizoj me zotin tan per tyet allah thuje la ilaha illa allah edhe rivaj tjetër kan thon thuje shahadeti thuje shahadeti edhe u ka që ebu gjehli edhe i ka thonë o ebu talib a pe le fejnë e kura ishve pe le fejnë e babës tanë shiko shëshënija e keqë shiko kura dosti i keqë tha o ebu talib a pe le në fejnë e babës tanë e babë gjishit tanë e sërgjishit tanë edhe vazhduan mi fol ata i thonin më më se le ho, Thuj, laj, laj, laj, laj, la. dhe në këtë kontekst për sa më koni dopt. Vetë vetë fjalën e më kapos. O xha jam ato jo mos e thuj. Atëra folën Abdul eh, folën Abu Talibi. Edhe fjalën e funit, çka e thot, thot povdes, e Edhe, eh, ka unë po vdes në meleetin e Babostan. Meleetin e Babostan. Edhe ë kanë thosë me të dije se ka transmetuar Imam Muhamedi, se ka thënë wallahi. Apo wallahi dhe betimi ka qenë se e ka njoft Allahu. Po nuk e kam besu që ishtë duhet Ka thane botarivi Ka thane valaj Mukan që kuresht nuk mazojn kryen Apo Dhe menojnë se pitutës Edhe prej afërsiës Shka e kam me nipin tem e, ka, e kam ndru fejen Ja këshakna sinin Muhammedit Alei Salatë Seram Me shahadet Mirë po povdes në fejen e babës tem Povdes në fejen e babës tem Kjo një fjal Po i ka kushtu gjenem Apo Edhe mas i kam shelsit Ka thane Alei Salatë Seram e hun e vallahi prap ka me boj stikfar shka shlupej a.s. ka dhe Kado, apet ka me boj stikfar ndoshtë Allahu u gjilu ala ja fal dhe i risa ka zbit fjal Allahu u gjilu ala ma kena linë nëbiji linë nëbiji vëllë dhine amenu e jesë të gëfiru lillë mushrikin si takon Muhammedit pengamber a.s. dhe, dhe besimtarë më të me lip falje për pagand a i vdis shka shkoj shka me lip shka me lip fja, falje dhe i risa Uh, ka ard uh, Nga Abdullajbë një Abbasit Se ka ard Agja tjetër Abbasit Edhe i ka thonë pengamberit selam, uh, Qa ka për Vlavin Një moj e u munu A ka dishka që ti kimi Kimi kontribu e në trasmetimit tjera Ka ard djali vet akili Akili djali vlavi ali ju Edhe i ka thonë një rësullë Allah Baba jem të ka një mu shumë Baba jëmë së të kalonë hiq Ka thonë me gjitha ta Së në thashe a detin A ka di që ka për papën tem A derë ka thonë Alej Salat dhe Seram Po Ka thonë e këm lutë Allah U njëllala me jalecu Ka thonë mirë pa nuk e nxerë për gjenemit Ka thonë jalecon zjarin Dhe nuk ka mrena banor dhe gjenemit Me dënim mat lecisa E butalibi a gjajem Ka thonë vetëm i veshni par nale Zjarmit Pra nuk gjegët ki trupi i tina I veshni par nale zjarmit Kë ka thonë, prija sajna, i vlojnë trut. Kjo është ndëshkimi maj letë në gjenem. Mi vesh një par nalë dë gjenë, dëzarmit, këpucat, e ki pa këpucat, me ti marup i zarmit. I vesh ato, dëvlojnë trut, pënëzëcijës të madhe. Apo, i pa po njeri kur ka ethe, e kur është zarmia, ka thonë, a.s.s. zjarë i gjenemitës, shtadët herë ma i nëzët. Shtadët herë, Ma inëzet, e lusë pjallohën që allohën mështë të më për banorëve gjenemi A të kjo ka si e brej uh, Modestis uh, Dhe uh, trajtimit të mirë Të muhammidi alej, të alejë sëratë dhe sëram Dhe ajëllarëve të vetë Ku e ka këti të mirën me të mirë Nuk e ka këti e me të keshë A gjësë e veç, me zi se u kanë pagan dhe kanë drujet, ka ndrujet Ka uh, ndrujet Pagan Gjithashtu, përdej Trajtimit të mirë që e ka posë për nga mëri Alejë sëratë Abasi edhe vjen i nervozum e ka një fjalë se dikush ja e, e, e ka cënu fisim e ka cënue familjen edhe vjen të pengamberi alej salatës e seram edhe i thot pengamberi alej salatës e seram për mësame vëren se o nervoz edhe e ka vëren pëse o nervoz sepse pengamberi alej salatës e seram e ka nëzhuftirën e njërit pa fol edhe sa ka hine Abasi ka than kush jam unë ka than kush jam unë ka than enta rasulullah alayke salam ka than ti i dërguar allahut paqja qof mbi ty sallallahu alayhi wasallam ata i ka tha pejgamberi alayhisalam por mi azhut nervozën shikosh çe i ka than ka than un jam muhamedi ibiri abdullah ibiri abdul mutalib ja ka formin babën abasi o djali abdul mutalib edhe ja ka formin vllavin i ka than un jam muhamedi ibiri abdullah vllavit tan ibiri abdul mutalib babestan ka than dia dor pse ja ka bonin çdo babalar edhe vdhavit ka thënë që ta zbute se të ikush e ka sha fisin e ka dhënë ka dhële a jabë nësullu Allah po pi matë mirit fis vdhavit tanë e babëstan a po pas e ka thënë Allahu Gjelala kër i ka kriuar kriesat mum ka vendosë venin matë mirë ka se përënë sam a di piku buran për të Ismaili Ismaili për të Ibrahimi sallallahu aleyhi ve sellem pas e ka thënë aleyhi salatu e selam Allahu Gjelalu Jel i ka nda njerëzit fisë dhe kabile I ka ba Allahu njerëzit të ndarë Ka thonë dhe mu e më ka ba Në kabilen më të mirë Edhe Abbasin ka fillu muqetësue Arabët kanë qenë shumë fanatik Ta qenë shumë fanatik O da shohëmi një rast Me lejnë Allahu të barë kjo e të ala Ransin e hamzës Kur ka pi shumë rakija dhe u ka dhe Se ka trajtu për nga mësëm Tu u ka pijan hamzëm Ajën e vetë Masi u ka ba musliman Para se mu ba haram rakija Anda i ka thonë pifiseve më të mira, m'ka zgjedh Allahu xhe lwala, pas ai ka thonë e mua më ka vënë në shtëpiën më të mirë. Në shtëpinë më të mirë pra kuptimin që re rahatse ti je e prej familjes së mirë dhe s'ki nevojë më u shqetësuar për atë çka kanë thonë njerzit në në e, ofendim ndaj familjes tim. Atë ka thonë pejgamberi alayhisallatu selam, ka thonë Halal Abbasu ibnu Abdul Muttalib. Dhe kado ki është Abbasi, djali Abdul Muttalibit. Dhe përon sam shumë më ka përmend shpesh Abdul Muttalibin. Shpeshe ka përmenë se shumë e ka trajtu mirë Për nga mësëm Abdulmut Talibi për nga mësëllat dhe selam A në një ditë për ditëve kura nëzëj luftat Hunejnë edhe kanë hikë Havët për luftë Edhe kanë fillu safi i parë me shlu fronin Kër ta shluje safi i parë fronin Lufta e, deserton Edhe për mësëm e ka shtyje E ka shtyje devën e vetë Edhe pohin flakën e luftës Thot, thot Aliju kanë, kanë shku njërzit Si zëgjë E Ka hi e duke nxit devën e vet, edhe duke thënë enen nebiu lakedib, ana ibnu abdul muttalib, ka thon un jam pejgamberi, sjam si rren, un jam dal djali i abdul muttalibit. Sa do m'abdul muttalibi i kan gja Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem në gjatsi forcë edhe trimni. Kur pejgamberi te aleyhi sallallahu selam nuk i është fas frika. Mu mutut. Frik natyrsh me pa, ama me rik A më le andoni pozicion jo as ia sallallahu alaihi wasallam. A do gasson kjo është Haxha jam Abasi, i biri Abdul Muttalibit, ejvod quresh kaffa ka dhënë dora më e shtrimën sadaka. Ja shumë. Shumë ka dhën. Apo dhe ka thënë wa awsulha dhe njerit që më shumë ti erul parafeisin. Çi që jam Basi e ka këshir pejgamberi alayhisallatu wasalam mas Abdul Muttalibit O kanë pagan kod gavë Se o kanë zëngin Edhe si ka kushtu shumë në nësi fejes Për kallan hajt takshyri sinip që të që e kam e Dersa e ka, ka zëru Allahu Gjela Gjokse Dhe e ka mërru e fejen të Muhammedi Sallallahu aleyhi wasallem Gjithashtu prej tratimeve të mira që i ka pasë Pengamberi aleyhi sallatë sallam Me djemë të agjës vetë dhe kushërit e vetë Të regonë Abdullah i Mjabasi Gjali agjës pengamberi të aleyhi sallatë sallam sake kur e ka shitur Mekën pejgamberit aleyhissalatu sallam i pari i kurajve i i i i Arabve Kasem ibn Sufjan ibn Harb ëni prej kushërevet pejgamberit aleyhissalatu sallam edhe vjen Abasi me xajvet edhe i thot ja rasulullah ky e ibn Sufjani e pranoi feën çu ky shka tha shahadeti muhammed allahun pe tha e tha edhe i tha Abasi shikoj rasulullah Tha kjo e ka më rakë për këmullë në zdruhe Ibo, dikush e ka qështu I thojnë të nami arrejt dahirën Abo dikush me tupane e bandi ka E basa i prishet tupane Tha ja Resullak i shumë ka më rakë Me, me arrit fjalët Tha u krije e ndrejtë june Abo, atër e pengamere Alei Salatu Sallam, filloj me mojt fjalim Edhe hinin meke E qiroj meken, e qiroj meken. Edhe tha Alei Salatu Sallam Kush hi Të shpija e busufjanit, ajnë sigurt Edhe kush rrin shtëpinë vetë ai sigurt. Çka? Edhe arkan don li so yok. Apo, për shembull, ti në në supozoj na ka luftë. Edhe vem Arniku dhe thot, mos dilni pi shtëpijave, jeni të sigurt. Edhe kush kanë të shtëpia filandit ai sigurt. Ti çka thon po rrin shtëpi teme se li soj kana. Po pse ka për, e ka bërë e barme ne vë syjanin, vetë saj barme na ende. Apo andaj gruavat hindi, hindi, nana muawis. E kur ka ardh, edhe i ka thon Ka thonë ai nitë çka tha Muhamedi alayhi salatu sallam. Tha kush kon te spija e Abu Sufjanit ai sigurt. Tha, po ti a ne ke kupton se ti pastaj sku pak per stati? Ka thon se ti je kri po, i madh. Si ka thon po ai si colli që arrin shtëpi vet ka ne sigurt. Çfarë vlerë ka për ti? Pra po kryja vetë kondë mëshme. Ka thon po çfarë vlerë re paska? Arrin shtëpi vet, arrit et ti? Apo mirë po bëjmë sa me ka kuptuese? Çiko, e ka pa xal oxh. Tamam ka donë e kuptoi. Di, po disa njerëz janë çështu. Dhe për mësam i, i ka kuptu keta tabjatët e njerëzve Por që imo uh, Për nga beri ale i senatës së senatë, në dhe gjelë Kërja ka qër letrën Perandorit mat mat Presidentit Romagve A di në dhe zërë kusha kam presidentit Romagve atëherë Presidentit Amerikës Perandoria më madhe që e kështu në të botë Ska mat mat mat Ska pas mat mat mat E dhe sot ska mat mat mat A ba Kërja ka qër letrën Që e ka qër E kon qafir Ka than Ila Hirakl A di sa i Bukhari azimin rum i madhi romakve. Do të thotë pse i madhi romakve pa i madhi romakve. Ka thon eslim teslem. Hin islam shton. Shpëton te Allahu te bareke tualla. Sega shtai madhi sepse ç'është tut me fol. Aba, andaj kur digj shka pozit, pavarësisht se ka me hak apo bebatila e diçka tjetër, ai ka at pozit. Ti s'mundesh me thon o dicarrok. Carrok ve kujt tash vetëm pa prova pra, grillave, pse? Nuk duhet me ditë Du të me ditë si, si du është me folë Apo, pasaj qëka i tha Kër ja këthajaj me jo islam Qëka i tha Ja këthaj e hirakli Tha mu paskon të aj Të muhamezam Ja kësha lakomt E qëka tha për mësëham Kër rejti aj Rejti Tha mu paskon nga të muhamezam Ja kësha lakom Ata e rë për mësëham E ka të zë i haket Tha këtë dhe be adu vëlloh Va s'ka rejt armi këlloh E dhe qështu ka qenë duke okay, ka për loj islamit e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo ka qenë tradita e pejgamberisë sallallahu nam në, në trajtimin me në trajtimin me agjallorët e vet. Duke qenë qetë rasti shumë interesant do të mundona me me shkurtue. Pejgamberi alajhi wasallam ka qenë shumë tolerant edhe i respektueshëm me agjallorët e vet, qoftë edhe kur e kanë teprur ndonjëherë në ndonjë sjellje që si ka pas hijat e tyre. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Zuhriu, dietator dietator i hadithe të Tirmidhi nga Aliu djali i Husejnit nga Husejni nga baba i vetë Aliju radiallahu anhum vë ardhahum Allahu u gjitha qofti knash me të gjithë uh, kushërit e Muhammedit s.a.s. dhe njipat e ti thot mga kalzu baba jam Husejni thot mga kalzu baba jam se një dit për ditve mas luftës bedrit kalmor deve plashk lufte deve e kalmor shumë prej plashkës e luftës pra beg, uh, begati dhe bakti hajvan kalmor edhe thot Alijut i karani deve e madhe edhe Alijut ka thonë që këtë deve kismet Allah ka me bohe për dasën këtë martona e përmenem kërna konfu karas ka pospare, ka thonë mëra hisën i deve ka luftu e luftu e luft bedrit ka thonë tashë martona me këtë deve që ka ndonë edhe ja ka thonë njanit ka thonë kërë rruma deve kujtesu për deve edhe dërri sa ti bajë hazërë dësasin e tjera edhe thotë Uh, Huseini nga Aliju, radhjallahu anë, edhe thot desh ta devën, mësani thash ta shes devën, e të baj pare e të martona, apo edhe jadash personit me me e kshirë, thot vesh kur një dit pëj ditë dhe përshkoj me e mor përshkoj me mor devën kur e pash devja ish përrej e ish bo hazër mu hangër apo që sa radhë ze e kanë tradit, është si çelë, si çelë populli ka një një një veçori të ardhi, ata devën din me praj shpejt. Për shembull, na shquena vend ku ku ka devë, atë ajo është domodin jas nuk e din si shkola, po. Për shembull, lopte dela ti din më shumë, apo mirë po, devja ka proces ndryshësisi se si therrë. Ata devat i kanë praj edhe ku lan kon piona. Çat shumë e kanë dit këtë punë. Thot Aliu, edhe kur e pash, kish top e kishte bë copcopa, e kishte rregulluar me hanger. Edhe thot, une njeri thot si kitë njerëzit Ja nisa me kajt Ma pas ka prajt devën Kush me ka prajt devën Plus e ka po hazën mu martu e eh? Shkot dhe se këto si ka në mshej emocionet Njën i thot, gjith ki burë, po burë, po ka njeri A burë ka, në po Tha edhe une si njerëzit krejt Edhe, fillova me kajt Edhe ako njëri Radjallahu, anhu, ardhahu Atere eh, Shkoha dhe pyta Kush e ka vokta, kush me ka prajt devën Than, a të thanë, a gjajot, Hamza. Hamza, të shumë miru vesh me agentan. Aje ka prej. Atere, shkova, shkova të Hamza, kure pash, ishkallit deht, zdike ku e ka vetën. Qëtë shumë kishpira ki? E dhe thot, pak si, kura njëri pëjane ki ba, rrujë u dho pa piktina. Thot edhe shkova të pengamberi, a lejë salatë dhe selam. Edhe kur shkova të pengamberi, a lejë salatë dhe selam, salat E kuptoj për nësëm se ka një siklet Aliju radiallahu Anë Edhe i tha Maneke Shka kjo ali Tha i thashe e ja, rësull Allah A e ke po që ka ndon Qa devën shka e mora pi luftës bedrit E bona hesa mu martu me ta Apo Ka shku hamza e ka prejt Copa dhe ka bo azën me, me hangër me shumë të vet Edhe janë, janë tupije A të rej ka tham për nësëm Hajde me mu E ka mora Aliju radiallahu Anë hu Edhe ka shku e ka kërku leje Kërë ka shkuat i mrejna E ka pohe Hamzën e, Të deht Ka arët rras me tim Themilun Dohan, Ka hinjë atje falë në rakij Allahu alem atësh ka Allah, Allah, pe, pe e pinë e dinë më mirë Isha Allahu në apësron kete për rakijës E dhe gjerëve të liga Mirë për sako në aram e ndë Ska zbit ndalesa e, e rakijës Thot aliu Muhmarratun ajna Ju këshin kush si për për për për për për për për për për për për për për për për për për p qan ka, kusit pitvimës ju ofrua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam afër edhe pексиr ftyr edhe e pексиr ky e pексиr pra, ai et tash ai pim këto të kthjell atare por ai më sa më sigur ka dashur çka ke baur atar hamza u kaqua dhe i ka thon ju jo, ket pofshi edhe pe mensrad ketin rrobte mi kuptimin rrob ku ti thua rrob do të thotë ti ish me çariem Kore ka pavën sa më se skalia në momentin kur gja biktina, atari ka thënë Aliut kësajoj. Leje. Leje dersa dersa thellë pastaj e drejtojnë na kët punt. Çka argumenton kjo leza? Imam Buhariu e ka thënë duke thëgëta dhe Ibn Hazes qallani ka thënë, "Kjo adith nuk ka ndodhur kjo ngjarje pas parashtjes së ndalesës së alkoolit." Apo si e ke më drejtunë në njëri si kështu? Çe Që ish vetë. E ka pasout. Tajel Meja, kta out. A do shko? Ibn Hazes qallani thotë Mi thonë pengamberi sasëllëm Ti e robijam del pifeje Njani mi thonë Pengamësam ma Qështo barabar me muë Del pifeje Mi thonë njani pengamësam Pengamësam Qëka u kam baj ma poshte une a Ki hamë të qështë e ka thonë Këti një uropë të mi Hali pi deve dhe Peni pi rakijës Ajo, së so kënda hitë Dhe mësë ka tha në lijës Ik, ik, ik, se stash s'ka kur gjopi këtina Andaj Alehi Salatu Selam Prej trajtimit mirë që ka e kishte E kupton të momentin Dhe e kupton dhe se stash në shtipim Largoju prej, prej këtina Dhe e ka pas ajë Salallahu Alehi Vesellem Gjithashtu pengam beri Alehi Salatu Selam uh, Prej trajtimit që i ka pas Andaj uh, ajalarve të vet Dhe kusherive të vet është se kur ka radë njërën prej tyre Në gjuna E ka morë me dorën e vetë E ka largu për gj Abdullah ibn Abbas, se vllai vet Fadli, Fadli ibn Abbas, dhe na shkajtën fadl, e Fadlin, ë vllai Abdullah ibn Abbas i, i mjabasi, të ka pasem Fadlin. Sot kemi çën haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe normal njerzit vishin gra e burra veçim. Ja Resulullah e bona ç'i shton haxh, keni pa kush ka shku haxh, hoxhën, hojajo çka të baj tash, çka të baj ato? E kanë vet pejgamberin alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi wasallam kanë i bëndeve edhe ka thon hudhu anni manasikakum Mërë një për muë e që është bëhat haqjit Se haqjit është, Allah në amunsoh me bëhat haqjit Haqjit është dhe mëdonë imri i jetës Imri i jetës unë Njeri me ta është epilogu Ka të në lejë sëllatë sëram Ku është bëhat haqjit Dhe ja pranënë Allahu Ja pranënë Allahu Jo ja turizm Ta është fatkesi që bëhat turizm unë. Abo Ja pranënë Allahu Mes ti dhe gjenetit të është vesh me dek Së ka kur gjë Allah në mësove bohaqë të pranuar Me lejnë Allah u të barë e kjo e tele Thot, abduhajmë një abasi Fadli ishte me pe njëmësam Nga Edhe hinëshin njerëzit Thot, edhe një ditë për ditëve tu, tu bohaqë Thot, hinë një gruje Edhe pe pyjtë pe një ngamberi E da jo sikurë kom pak ma e bukur Edhe thot, Fadli Të e vetë Pe njëmësam a jo gruja Ky hitësja herkesit Edhe pe njëmësam fëtyron Mo se këshirë të më dhër Peu sam porgjëç, kë këshira ta. Peu sam largoju. E ka kthim mbas vetit. Ai prap ka dalë para te këshila çikën. Sa jot e vet. O ku mund të vohaç? Çikova këta normalitete. Do i thot, a ka këshira? Këta takvalia. Apo kan këshir fadhli u kan dhhavi e ja bllimja Babasit. Djali haxhes pejgamberit alayhis salam. Thot wa ja'al an-nabiyyu alayhis salam yasrib wajh al-fadli ila ash-shaq al-akhar. Ja ka murftirë, ja ka kaftirë me but. Ka thonë mësë këshirë, o, fadullë, mësë këshirë të është, të po? Pasaj ka thonë e në gruje, ka thonë njërë sëllë Allah, e, e ka pasë, baba jemë haqin pa kryje, dhe ka të dekë, para se mi unë mundë su haqin, ka thonë, a ta baju në haqin për ta, i ka thonë popë i nga mberi, a.s.a.s.a.m. Që ka ka në këta dhe zërë? Se përën samë, me dorën e vetë begatë, e ka kaler, largu pi harame. Në në shikimi, tashë, shikimi po, n Dozhi nova harami mall. Aşikimin ngra te huja është harami, harami i vogël. 1 2 3 milion çon te harami i madh. Allahu na ruaj. Fablin ke rast? O jo gon gruaja. Kjo e ka në rri. Kyrat ata, veçan me modestin, me kujdesin, me urtin ja e vërtetë që më ka larguar krijimra, mos këshir se zban me këshir se kjo është kjo është e, e ndaluar. Gjithashtu pejgamberi alayhisallatu selam për uh, trajtimeve që i ka pas ndaj a xalor vetvetën derisa u gaboe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam para se me emigrua edini ësh mos ta bërzërisna historin do uni me dit pejgamberin hadj e ka shpizu hadjin se arabtë dhe parave sallam ka bëu hadj arabt kanë bëu hadj para pejgamberit sallallahu asa me traditë të tyre edhe kur u taku me encart me medinasit që e kanë ndihmu pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam tregon kaabi mumalik radiallahu an thot se ka dal hadj dhe u taku me encart edhe për nga mirar në Isra të samë prej manovrave që i ka baje farë manovra ka baje zërë kër ka dalë mushetit se ka mora lijun asë i ka morë dikan për kushërivet vetë që në konë musliman e ka morë abasin se o konë shka shka o konë edhe kër ka shku mu taku me dikan ka shku me agjën e vetë kër e ka pa dikush të u nejtë me njërzit që se në halë që në taku shumë njërzit ka nërpi me dine, ka nërnë meke edhe njërzit që sështë të folë të shka për islam se a i shkas, o me negaj pra mi gjëve të joni nuk, shka mund qeme po të shka Mir po mirë po pinga më bërë a.s. a gjënë e vetë me gjithë se u konë pagan e ka posë besushëm para se mu konë musliman edhe thot e, kjabi kër janë takue me ensart edhe ka niks me bo do më dhonë konferencë marveshje për me jadhonë besën muhamet a.s. për me e mbrojt edhe kër kanë fillu me bo muhabet Atere, ka kërkuar uh, Që, për e mësën të flet Abasi, mi që e vetë Ka thënë, a ka mënë si në të foli A ka mënë si në të foli Edhe i ka fol Qëpar ka thënë, shkëllëve zë pektinë me fjallëve Të mëdoja, të u konë shka Alas u konë musliman Mi për ka shku me një për një vetë, mi një muë I ka thënë uh, O ju, khazërëq Fisi i, ensadërë Para se mu konë musliman Kanë thënë, inne muhammeden minna Sfajtë të katë alim tëmë Jo e dini qëfar pozit e ka Muhamedi të la Ma mund të paramëdoj të gjërë Së i ka besu Ka shkuj ka një mu Së far njerë jo ka në Muhamedi Së samë që të ka bëhë për veti Edhe nësë sikë i besuë Shikoni E ka bëhë për veti E ka për shërbim se kratë vetin Pa i besuë Hiti si ka besu Do më dhe në këtë periudaj Së ka besu që gjë për nga më Muhamedi një për jetë Gjali Ka thonë një e dini që parë pozitë e ka të na Muhammedi Pa i besu Së ka thonë Muhammedi Resulullah Ja, jo, Muhammedi vetë Ka thonë E na e ruina pi poplit vetë mësë mi bo dam Se dojnë mi bo dam Pase ka thonë Aj ka pozitë e na Dhe është në vendin e shenj Meke Pase ka thonë Ka thonë këj vetë ka vendosë që me ardhë me juve Që me ardhë e junë me dine Ka thonë nëse ju me ndoni Se mundi më mbrojt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai ka thon at vakt, Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka thon marrle. E nëse juve u a merr mendja se nuk mundi më e rujt dhe nuk mundi më e mbrojt Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka thon lene. Mos e merrni fare. Ato i kanë ngur mir. Apo, pasaj ato i kanë thon ngum, ngum çka fole. Ato i kanë thon fa takallam ya ja rasulullah. Folti ya ja rasulullah. Folti si po don me pas marrveshën me neve, pastaj kan thon, "Wali Rabbike ma ahbabta, mara chaçka është më e dashura për Zotin tan të ti." Edhe ka fol pejgamberi Alayhisallatu Wassalam, edhe do vone ka marrë khudbën e një orë, kemi përmend kur kemi fol për te historia Muhamedi Sallallahu Alaihi Wassalam, dhe ka thënë që ka marrë me Juve. Këç çka argumenton Zot. E ka dërrua Mixhin e vet. Ka thon fol. Fol. Me çkon pagan. Ato shikojnë se ket respekt. A sa ka respektu kur organizin Islam? Shumë e madhe, a ka qetsu në nërvozën Dojit ka donë, ka donë tije Mi gjajem, tije djali abdhul më talibit Ek shumë e rra prej gjera sët I kapo pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Prej gjera sët, pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Prej gjera sët, pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Prej gjera sët, pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Me kushërit e vet O është një dit për didve Një dit për didve Rabia ibn Harit Gjali ajës pengamberi sallall E morin një han i djalin e vet, edhe çetër i djalit e vet. Fadli, xhali e Abbasit, edhe mut, mut Talibi djalin e Rabiës. Dikush e ri pejgamberin sallallahu alajhi. Edhe babalar tëvet thoin, "A besë të dy jam na kanë me të pamartuë, ose si ken arrenat?" Ta ka thon, "Ai çoin apo të pejgamber sa pse ja, ai ja, ja u ban çorla? Ja e zgjidht zgjidhin apo? Ka thon edhe më duket ka ardë do parë s'dako." Edhe vjen Aliu. Thotë, "Çka jini mled?" O të kan me këto thotë pa u martu, thotë ti u martove tash si te pasgalë për ti dergat. Ai thotë mos e çoni sepse më sa nuk jep, po anë bisadakaës. Ju jeni familje art me Osama, ju s'ban me angër s'parën e sadakaës. Ata thonë ti je martu për veti, tash na gji xili nerë. Ka thonë do djanë na kanë vetë pa martu, e. ka thonë mos ia u çani, ka thonë se unë po rriç tu po ju kshiri, çonë e kshira çka ju thot. Sa so, e ka ditë e kanë yol pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kan pritën më sa kur ka dalë pi dhomës vet, e kanë fal namazin edhe ka ndalë këtë difimit edhe i ka thome fall në që a kini i ka kuptu fall në që a kini edhe ja kanë kallëcu halë unë nja rësu Allah gjemë tri kur kunësikin arajnat po dojnë e mu martu që i këtë dhe që sa kone madhe të të të martesa a ba që ka thonë gjalliri jenë jarë gëzoje jetën a ba dhisa sharlatan ahmak thot rritin jarë knashun nja katërdo dhjet pas taj hajtho se stikë martesa subhan Kjo ndodë njërë, prindi, thot, ka dhalëve dhe qka i të gutë, gëzajën e a rjetër. Këtë janë komë, tri, tri, sa kanë hi mbilik, abo, babadar pina ka të, ti martojna. Si kënë anajnët? Atër i ka ndonë, për mësën, fali që a keni, ka të njërë sëllë Allah, ka në ardo pare së të të ka, a ka mundësimi në mërtue, ka qenë Zenebja mërën a dhomës, në perde, edhe ka bo me i sharat mus so i një familja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka thënë alaihi salatu wasalam qada sadaka ya la tambaghi li ali muhammedin sadaka ya nuk i takon familjes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam zban ndangur li sadaka qadan atajan e tambeturat e pasurive të njerëzve unjeri ka dhënë zakatin ka dhënë sadaka sadaka ja çka vlezon sadaka kuj lejap zenginit do me pastru vetem ajë ka hekat pjesën çka i ban dam eku t'mënden pjesa të çka i bojnë ndam të tjerëve, çka dhan Ali sallallahu alaihi wasalam. Kë ka thon atë çka që nxjell njerëzit, i takon Juve me hang. Apo, pasë ka thon Ali sallallahu alaihi wasalam, firmani Mahmiyet ibn Jaz'in, edhe Naufan ibn al-Harith. Gjithashtu sapra, pontorve çka i ka pasë uh, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasalam, dhe i ka, ka angazhuar në në pasuri. Edhe i ka thon një anë prej tyre, ka thon Martoma çka djal, edhe ajetit i ka thon Martoma çka tjetër. E ka shkuaj kalip di pasuri. Dveja seliga pa sallallahu, jo prisa da kohas, ka thon martomi çto çto dytje. Shikon veza sa i ka dash për yon sa kuçerit devat. Dem tajus, ka don jarsulla martoda. Apo, do sa është e mirë vezonieri mu kon kontribuës xair. Vjen degoj në daliri e kikuşere, e gjalteze, e gjalhalde, e gjalmixe, apo sa është e mirë me me ndihmu në xair. Apo, do sa është e mirë me ndihmu njerëzit me martuollëz. Apo andi tha sallallahu an ki al-gulam hadha martomas ke djal. Edhe ka, ka shku kanë shku kan marr pasuritë të të tjera dhe kanë martuë i kanë martu këta këta dy djem. Gjithashtu vlezë prej trajtimit që ka pas pejgamberi aleyhissalatu selam të mirë me az-llart e vet, ose çka treguar Xhabiri nga pejgamberi aleyhissalatu selam se luften e Bedrit djali Oje pejgamberi aleyhissalatu selam Abbasi ende u kom pagan luften e Bedrit vitin e 2 të Hijrit. Edhe Abbasi s'ka dashur të dalë në, në luftë Për po përmi hek dyshimët të populli vetë, së so u konë teh me hinë islam, që shkova, që qe edhe pak, edhe një biznis, së so konë bizismen, kontraktar, ka poshë shupare. Edhe, atë e ka donën, ka i jeti, ka jo, edhe ka donën luft beder. A mas ka luftu, ka nejtë që është u munu, mës, mës piboha dam, mirëpokon ka paleja kundur. Edhe u ka zonë në ropë, e ka në zonë ropë, kur ka shku pe nga mberi, se selle me ka pa agjë në vetë, zantrub u ka dhimbë. Do, parlon hocaj Zengini Madh e haxhe me sam edhe Europa ka zot. Kur e ka pa me sam u ka dhimb. Apo edhe ka thon bimani ni kmesh t'avesh se kamel do, domthon kurgon. Edhe i kanë provu disa kmesh sa si ka baur. Edhe kmeshja e vetme që ai ka vau u kanë e kokës munafikave Abdullah ibn Ubayn selulit. Edhe ai ka u gjat Abbasit edhe kjo i kanë i gjat. Edhe kur e ka pa ka thonë ana jap këmishën dona ja ka dhonai. Edhe kipër me baban ova dheta ja ka dhon pejon sam këmishën. Edhe i ka bë këmisha tamam. Kur kanë ndej ka bollajm në UBI, çka munafiku ka, muna ka ardë djali vet. Edhe i ka thonë ja Resulullah, ti e di për baban tën. Çfarë të folë? Unë e di, e di unë edhe di ti. Se o ka munafik. Ka thonë a ka diçka? Pejosam ka thonë mos u mërzit se ka më bë lutje për baban tën. Kam ia fal xhenazën unë ish ka vëzë koka unë nafika ka thonë më se mërzit i baba, zhër, ka dhënë babaja vëzë koka e munafiq a mundë koka e çafirave të mushaft shërbim më i mall sekret kundër Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ka thonë më se mërzit e xhalivata qonjë limir ka thonë më se mërzit edhe e ka dej e ka dej këmishën e vet ka thonë çe merr veshë të çeket mish Abdullah babustan edhe ka fal xhenazën edhe kathomu, ka thonë ka mëvojë istigfar për babantan Do shtallahu xhelala ja fal, der sa kan zrita jetet Allahu xhelala, mos kërko falë për ata se Allahu xhelala nuk jafal. Këç dallon sepse e ka bë pa po pengansom se kur gjizvet, asni ka dashmë minimuax jetëvet, as nik mir si gabon tamam i gabon po kvishatina, ja ka kthy Muhammed aleyhissalatu sallam. Shikosa i gonna speak to or? A jalar dëvet? Kur e ka pa? Ai në luftë kanë. A mush me para minuta sh, çe ta koptoni kët skenë. Ti je në luftë. Edhe është ushtria armikun. Edhe është njëri i cili ka bë po dom. Apo Ata ështëtarë, të ri, që ka dojnë me ba? Zbajnë sahabër ata. A ba, përmësa kërë e ka pa, u ka mërzit. Sahabët e ka më këshirë, fëtirën, minjëherë. A ba, u ka mërzit. Dhejër i sa, për nga mërë a.s. Kërë e ka pa që atë u mërzit, edhe ka do në këmishën, edhe kanë tanë sahabët, a ketbe. e lirojnë a ketëbe. E hitë si morë në pare. Edhe kanë tanë një në sëllë Allah, Ajistan. Ka zan mos ja lini as nidherham. Sa ka paspore? Ah, ka dosë për pasport, hiç mos ja lini as nidherham. Mir po atmërzin tinë. Se ka pasën po më këta? Ka thonë që mos më tash mos e lë ndo ket, e mos e lë ndo ket. Ai e ka pas golin e këd, sallallahu alaihi wasallam. Don tash para menon janë më mësën, në zonë. Ai lirova xhentan apo? Haj liroj është asha dajëntem. Haj dën i dha katë yakam. Luftën e vetë ta e pam, dha ndri pejos ramukon. Izan Kur ja e ka pavën sa mbandën e vet, Zenebia ka thue çaforen e grues vet, grues pejgamberin selam. Edhe mëso ka thon, apelironi beket se dhëndën e kanë. Apo më jeso qom pagan, shka. Ado mëso kur i kanë thon, jo ka thon, kujton kujdes më mirë, rri li dhomën. Mos e tratoni porran, edhe i ka thon, si të mundi pak lironjani, lijoni i durë se këu ka njëri burri i kurajshëm. Edhe hoja oh, jam, a ka thon sa për parat, mos jali as një dinar. Musaleni As-Sidinah. Ana kë nga gazimbra i, i tetimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ditë prit ditë vjen një pasuri e madhe te pejgamberi alaihi sallatu wasalam, edhe pejgamberi e merr pasurinë edhe e shpërndan në xhami. Ka e ka pasur në pjesë të oborit edhe ka ka bahreli, pi, pjesës, e ka shpërndar në Karpi Bahreini. Ti, pjesës periferike së dodhë shtet i veçantë në botën arabe. Edhe për njësëm, Lenea, më pas votë shpërndan në xhami. Lënau më sepra, derisa vjen më e shpërnda. Vjen Abasi, masiu bo musliman, edhe i thotë ja rasulullah Mi e për do pare se Ku me të dëron Ka thonë, e pagujt të vetën pi, pi, pi robninjës I dola pi luftë Ka thonë, edhe djalin e ajës të të në pështova Akilin E kanë pagujt robninjën e ku më pagujt Ka thonë, ku me të për pare Edhe për nga mirë, a.s. Ka thonë, hajde. hajde E ka caktu takimin Edhe i ka thonë, qeku e ki, mer Edhe e ka nisë Do më thonë, shtinë diska këtohe Shtina për këmishë, shtina për Edhe i ka thon Fermoni njerëtunim ni moja, smui me majkë vet. A dal pasuria sukan sot me ti një veç parë. O kan mall. Mer shka të mulush me të mor gafon me. Apo ta liroj e pak. Ka thon, i të A dali ka dhan Ja Rasulullah, fermave dikandum ni moja? Ah, ka ton jo me ti moja. A dalë prap milë milë, sinë marti keç, samunësh, non grien no, në, në, në, në, në jepa, ka thon Ja Rasulullah, fermave ni njerëtunim ni moja? Ka thon jo, jo, sam do thim, mer sa të munësh jo, jo, vet. Pastaj to munumë morë Qikom dhe njërë, jaj, mesra, së njerë A, gjaj për mësë rap Sëngijet në pasunit Sëngijet në pasunit Ata nuk e në në që qëmume Në halal Apo Ata jub, e jubja në isalatës sam Kura shnojsh Mas të të mëdë vitës muje Allahu gjaj ka shlu një shi Ka në rasi karkaleca Altan Sigur shivi qave pika pika Ka ra Co pa co pa altan A mu shme paramnu më e rash Thash për jasht Altan të ngu dërës Apo As kamermanis jet <laughs> Edhe Ka zbrit Shum, edhe mbledh e u pim bled, mbledh mbledh bled, edhe Allahu i thot: "O Jub." Edhe sa, edhe sa, atare e Jubi Alayhis salam thot: "O Zot, shum po ngjinave." Apo jo djemte, a shum apo? Atare si, si e ka e ka ditë si bëhet trajtimi me Zotin. Ka thano Allah, kush ngjinit me rahmetin tan. Apo, ataj ka thon, i ka thon peu Zot: "Merabas, merab." Ka thon, më foli ka thon, "Ja Resulullah, hajde me imamti." Ma si s'pëmabet i kanë, ka thonë, jo, ja, jo, ja, mersat mu në gjë vetë. Abo, dhejër i sa, për nga mbëri Alejqës salasë, ka morë, abba, se sa ka dashtë, ka një tjertë, ka morë, ka morë, ka morë, dhejër i sa s'ka mehet asë një dirhem, edhe vëmë samë veç pikëshirë, edhe po keshë. Alejqës salasë, thot, imë në haxërës kalani, edhe imë më neveju, thot, shiko si si ka laku, hitë zemra për pare. S'ka thon nuk ka lakmure zemra, zemr. zemra e tij. Dono u knaos ti kshirten, hadi marti, marti, marti, marti shkolles e kjo zemra. Ande ka dhan disa prej dietarëve në komentet e këtij hadithit kanë thënë çu duhet jet zemra e prizve të muslimanëve. Zgëllonajmë kë kom personal. Domuhan i acaruan për individualitetin e tij, për personalitetin e tij. A do të më kani gjamse? Eh? Ço, marr. Mern. Mani, kjo ka gjithmonë trajtime të mira vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu veçan pejgamberi alayhisallatu wasallam ka pashet se të janë familja vet të zellshëm ndarrime. Andanit vet vetve eh Duba'a jara prej eh kuçerinarëve te nga mbede sallallahu alajhi wasallam, asha peun sam i thot, "Nuket se kit i, i dosh me vohax." I thot ja rasulullah, "Po, ama shumë jam me smut." Shumë me vohax. Shiko, ka thon, "Shumë jam me smut, po du me vohax më smuj." A tani ka thon alajhi wasallam, "Hajji washtriti." Ka thon, "Nese hajji, edhe banë shart." Me shart. Ka thonë shka me thonë, ka thonë thuaj, o Allah, ka me bo hajin, ama qatë ti kumë zes muja që smuj më natanë që ati e prishi. Apo? A dhe ka nëndjetartë, kja ditë argumentonë se për njënë sam, i kanë zitë familiarët e vetë, hetë, nisë ti. E po me bove më zonë më disë tu dhe smuj, ka thonë ali që ati e prishi. Apo? Priqa ati, dhe sa të munësh. Kjo ka qenë prej nëzitjes të madhet për nga beri së dhe zellem, që, që ti, që ti, nëzir familartë e vetë në, në adhurime. Gjithashtu pengamberi sallatë sellem, e një ditë për ditë vetë, që që ka të reguar e, tezia e pengamberi të alejë sallatë sam, umë mundir, e, e bia e kajsit, thotë, hinë i ditë për ditëve të une pengamberi alejë sallatë sam, edhe ishte me ta aliju. Edhe e ka akoni smut, ama alës i ka ka për tiki smuja. Edhe dhotë, ne i kishmi të varta, përpara i ka në varë, hurmët, kër janë konë, Edhe pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam ia ja ngafrua, por sigurt kalaveshat të të të rënditur, edhe ka filluar me hambë. Edhe Aliu ka marr diçka të haje. Edhe pejgamberi sa i ka thon, ndalu, meh, ndalu, ti mos ha. Ka thon fe innaka naqihun. Ka thon se ti alast ka kalu smuja mirë. Apo edhe pastaj ajo e ka pa që pejgamberi nuk po donë me lën Aliun me hëngër, ka shkuar gabon lloj xhele supe për i bimve. Edhe ja ka prurë pejgamberi i tele sallallahu alajhi wasalam edhi ka thon pehasam Ali ya ja, Ali asib min hadha fa huwa anfa lak shikoj këtë kudestart lart Muhamedi kudestart lart pejgamberi ka thon Ali hapi çesajna sekon ismut do no, no, i galus muja ka thon mos ja këtë se janë të forta ala të bajnë ndam të mundojnë ka thon hapi çesajna do marrim çesaj kjo çka argumenton zot sai kujdes çmkon si bab si bab a do i thot Ebubekri siddhiku çat çum e, e kum pa Do kujdes Muhamedit sallallahu alaihi ve selle për kushëritë vetë, për djembë axhet vetë, për raxhallarët vetë, saçi kum thon, vallai, unë më shumë shqeptoj te Allahu, më kujdes për familjen e Muhamedit alaihi ve selle se për familjen time. Edhe ka qen prej xhutbeve te Abubakri Siddiku çka ka thon, urqubu li ali Muhammedin sallallahu alaihi ve selle runë mirë familjen e Muhamedit sallallahu alaihi dhe selam. Gjithashtu traditave mirat pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam. Gjithashtu, ë ju edini se ë Xhaferi ë ë djali i xhjes pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam, djali i Abu Talibit, ka qenë uh, në Migrim, në Abesini. Edhe kur e ka shiluar pejgamberi alayhis salam në vitin e 7, dikon paraqësisht ë uh, Haiberen Në qatë kohë kanë arpë i abesinijë e muslimantë Dëponë për nësa në pinë meke I ka që në abesinijë ata Edhe ta që ato pinë abesinijë Masë qënë vitën nga se s'ka pasë mundësi komunikimi Vohën kanë arpë Te Muhamedi Alei Salatës Serab Kër ka arpë i tëre, kanë prisit Gjaferi Atë debatin që e ka po me në Gjashiju Me Amrin Me Amrin Amri, Atë at manovërët e mëdoja që e ka po me Në emër të Arab Kër ka arpë Gjaferi Edhe kanë që dëshirën i Khayber do qenë gjizmi madh për musliman. Sa i kanë poshtë e udit, do qanë shumë sharë yahudit. E nëse vallo nën xhallau ti mposh sherrat e sharaxive. Dhe ti ruan musliman nga sherr dhe kurtha dhe komplota njerëzve u bën komplot muslimanëve. Edhe pejgamberi selam shubuk zughu rosliru Khayber. Edhe kur ka ardha Jaferi, djali i axhes, edhe ka dal pejgamberi alayhisallatu selam e ka prit edhe e ka puth lule të ballit. E ka puth tu. Edhe e ka qafë shumë, edhe i ka thonë Ma edri, spodi, a mu këzu që u qliru khajberi, atë që erë Gjaferi. Në e ka da shumë Gjaferi, radiallahu, anëdhëm. Edhe minjerë pas asaj, asaj njarje, e ka quëmë një luft. E ka quëmë një luft, edhe sikur e ka parandjej për në sëramë se në të luft, kamera shëhit. Apo, dheri sa për nga mbërja lejë sëratë sëramë, atë luft, u a ka përshkuj për nga mbërja lejë sëratë sëramë, sikur me qenë aty. Apo, ka thon Që tash rafilani tash u vra filali prej përshkrimit që ka kalzu Allahu te barekuh. Mesin e tyre ka qenë Qasin Jaferi. Derisa kur ka ndroi Jaferi, u ka murdiz shum familja e vet. Elmurdiz shum familja e vet, edhe pe ë peunsam i kalon 3 ditë u më murdiz, më me kajt, me kajt pastaj ka shkuar. Edi ka thon atëz vet, ka thon bjemini djem te vet. Tingosh lloj, sallallahu alaihi wasallam. Ka thon bjemini djem te vet. Kur i ka pa djem te vet, Sa gatëlor të pejgamberit sallallahu alaihi dhe apo seim Abdullah au edhe Muhammed edhe kur i ka pas sa mu ka mërzit çop do të thonë se i kanë ka me të jetima ju kanë dhurë jet baba ku me një luftë e ka pripë pejgamberit sallallahu alaihi dhe selle ata ata vin ata edhe i kanë pas flok arab i kanë pas përmendim i kanë shluflok flok të gjata atë bëhen sa ka thon there berberin gantin berberi, Gan thire berberi jo ka çit flok ka thon dietar që mos ta angazhohen tash në ana vetme me gjatë asaj nuk nuk nuk e kanë nuk e kanë momentin atare por më ngushëllua ka thënë sa i përket ti djalit Muhamedit Muhamedit djalit të Jaferit ka thënë ky i ngjan Hajiston e Abu Talibit do no, mba babazvat babos Jaferi ka thënë sa i përket Abdullahut ki ngjan mua edhe në moral edhe në fizik edhe në pamje edhe në fizik kur ka dalë nanavet edhe u ka mburrit shumë edhe siguri ka shpreh disa fjalë se shka ka me banë me këtë jetima, ta shë vetër në gruje, atari ka thonë Mohamedi Alehi Salatu se hamë, el ajlet e te khafine Aleihim, dhe dhonë në nësë, se thmive të gjafirit, ka thonë, a fukar Allah këti tutësha? Ka thonë, ndërsa, unë e i hamiku i tëre, ndu njëa e në akhirat, të tutësht për pareja, të tutësht për pare, dhe shikoni dhe zër, sot arabët sa pare kanë, a bo, sa kanë pare arabët dhe z Nihar e qelaj shka e ka zbulu atje në fabrik I dit të i prodhim qelet në arabi Me gjitha ta prap musliman nuk janë të partë A i dinim se sa të pare si vendosin kujduhet Ane i tha a.s. në shumë kontekste Lël fokra ish eqshe alaikum Unës që tutnab e fukar Allah këtë për juve Musliman kanë me pasë pare shumë Se sa vite musliman janë të partë naftë La ndjekse Me gjitha ta nuk janë të partë në Fenë Allah u të bareke Vërë të halë ndaj tha Për nga në në zvet Tha fukar Allah këti tutësha Unë e tukon miku i tëre Ndunja e në khiret Këi ka qenë prej privilegjës që ja ka dhamë Për nga në beri sallallahu A.S. Familjes e vetë Edhe me këtë rast E përfundojnë nga se ka shumë Prej bon, Nëmon të ratimet Për në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ja kanë vëra babën Otë me të Ibn Rabia Baba i Hindit Ja kanë vëra babën luftën e Bedrit Edha jo më rëzitë shumë Edhe ketë altan që ka i ka pas Ka thonë Ja jap ketë altan që të shka i kam ketë Plot i ka qitë sun publik Ka thonë kush ma vret Atë që ka me ka vëra babën Ka thonë kush ta ka vëra babën Ka thonë Hamza Atëherë Wahshiju I që ti ma vërë në bo musliman O ka fuqara, ka thon, "Am lironi mua pi robniës nëse unë ja baj?" Ka thon, "Po." Atare ja ka marr këta altant në donë hipotek, nëse unë ta vras, ti më ja pa altant. Apo, edhe e ka vrar, edhe ja ka coftu trupin. Ka shku me thikë edhe ja ka coftu trupin Hamzës. Apo, prej mldhefit që ja ka pas. Se mldhefi kur e ki, li bon njerëzit që thonë, "E as as vords vend mesti, avako rizun sipas sipas traditeve njerëzve. Mi po kjo kon Hamza, burri prej burrave te pejgamberes ambe dhe ha xejtina. Edhe kur shkon me samdha e shah xhenazën, edhe nalet te xhenazia gjatë. Edhe muzhitet shumë. Kur e shoq o xhenaza çoptu, mujo varënu vlavi babës. Edhe musliman tu luftu me Muhamedit sallallahu aleyhi ve salam, edhe nalet edhe i shikon, edhi thot rahimak allah, tu mshiroft Allahu wojajem. Ka thonë, inkun të lewasugull e lërrahim, sa shumë e kimajt farifisnijen. A i dini Hamza, trasmetohëse kër e ka pranu islamin, e ka pranu e o konë nuthime, edhe kur ka ardhën me i kej, ka thonë dikush, o të të nguzë dikush Muhammedin, Nipin. Ka thonë kështë e të nguzëme? Ka thonë e Bujjehli. Bujjehli o konë buri malë, amë mal. edhe Hamza o konë buri malë. Edhe ka shkuu disa flaka rejshëa, edhe e nësë u konë musliman. Ka thonë pitashja musliman. Ja kali si si porinoti ka hipur në më. Apo, ç'o është? A doj i ka thon "O Xhariam, sa shumë ke marrë lidhje fare fisnjore." I dek këtu kanë. Pastaj i ka thon "Dhe sa shumë ke dashur hairin. Sa shumë ke ke bëu hair." Pastaj i ka thon "Mos mukan që mrzitët familja jote pas teje të kishalon çshtum me të hangër shpendët. E të rrin ngjallësh te Zoti në gjuhët e shpendëve." Mos mu më ka në që i mërzitët, për në në me la gjenazën për, për mi, për ditë që ka të ka përcash, ata me pa, ka dhënë mos mu më mërzitë familia jote, të ki shalan, do familia une edhe, familia tjerve, ka dhënë të ki shalan që tu, të të hajnë shpendët, e të rinjallështë, e Allahu gjelë gjelalu, me, me gjuhët e, e shpendëve, pas e ka thënë, betohem në Allahu, do t'i cëptoj 7 dhejt për tëre, betohem në Allahum, do që ka qenë prej prej mërzijës të madhe atër ka zbitë Allahu Gjilwala ajetin në surën në nahl wa in aqabëtum fa aqibu bi mithli ma uqibëtum be wa la in sabartum le hua khairul i sabirin koran një ja shumë që ditëshmë kja drecësia e zotë Allah s'ko e emocion Allah i s'kan muhammisa m'kan s'o njeri fa 7 dhejt kam i sëftu u në por a gjën tem atër tha Allahu Gjilwala e nëse mirë një haku në juve mirni Kuj ti ka zbit kjo? Muhammed a.s. Tha nëse e mirë një hakin, meni se jo kanë bëhë. Ka thonë, a nëse bani sa avër, ashtë alama e mirë. Shko? E ka cëptu aqën? E dinishka? Qik i njëri që e ka vroë Hamzën, ka arte Muhammed a.s. dhe i ka thonë, e sheduën la, la ilahin Allah, e sheduën në Muhammed e Rasulullah, ka bo muslimat. Për nga mësam, ka thonë në regu, ka thonë nëse ki mundësi mësë me mëndalë paraft Se i ka shum, e ka dashur Haxhja evet sallallahu alaihi ve salam. Kjo ka qejrë traditave të pejgamberit sallallahu alaihi ve salam dhe ka pasë shumë traditave pejgamber, shpesh i ka marrë evlat e Abasit e ka thirrë Abasin, edhe ka thirrë Aliun dhe ka bë dorë për ta shpesh ka ka bë dorë për djalin e Haxhjet Abdullah ibn Abas i ka thonë O Allah mësoja Kur'anin Abdullah ibn Abasit, mësoja te'wilin, mësoj interpretimin e saktë e Kur'anit, gjithashtu në ditë vetë do i ka thonë Abasi, ka thonë ja rasulullah mësoni dua, ka thonë lutë Allahu që Allahu më dhënë shëndet. Lutë Allahën që Allahën me trupit shijave Lutë Allahën të bare kjo da që Allahën i të danë të mirat në dunja Edhe në akhirat Gjithashtu për e traditivet për nga mesem ka qenë se Kur i ka ndalu haramët Je ka njës për i familjës vet Një dhip i ditve ka than Zdo kamat e gjahiletit është e pezullume E para për e tëre kamata abasit Se në kontrektarën e ka ndanë pare me kamat Ka thanë e para trekti Që pezullohet ashtë, Kamata e a gjestem abasit dhe kejtë gjakët e gjajleti të në pezullume, s'ka mu hakmarë më për gjajlet, dhe gjaku i parë që pezullot, është gjaku i, i jas ibn -u ibn -u Jal, jaj, i në rabijas i në lharith, jali jajës vetë, i cilë jo është vëra, përrejësish, ka të mësama jo është gjakë, i falës është i gjakë, i jahilëdir. Kjo ka qenë prej traditave të pejgamberisë asellem dhe trajtimit të mirë të tij ndaj axhallarëve të vet dhe fisit të vet. Elus fi Allahu te bareke ve teala, që Allahu t'na bamëjë atërat të sidhë imboj lidhë të farefisnore. Elus fi Allahu te bareke ve teala, që Allahu i jelle wala, na mundson të tanje që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në moralin e tij, në karakterin e tij, në sjelljet e tij. Elus fi Allahu te bareke ve teala, që Allahu i jelle wala, na mundson ç'a Allahu te bareke ve teala timbushim uh, ditët e Ramadanit me vepra të mira, të nambron Allahu agjerimin, na të nambron Tarawihat, të nambron namazin e natës. Selus fi Allahu te bareke ve teala që Allahu i jelle wala. نمون چون چ يتوينا م اسلام تندرو ي م اسلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين